Stiamo per ascoltare questo, Solidale però. Italiano, appunto l'incontro a cura di a altro mercato. Diciamo che oggi i, i temi sono due fondamentalmente, correggetemi se sbaglio, eh, il primo, il lavoro in carcere e quindi la, eh, la straordinaria capacità del lavoro in carcere di aumentare la sicurezza sociale di tutti noi e contribuire a quello che costituzionalmente è il compito delle strutture detentive, cioè anche in questo caso correggetemi l'inserimento del detenuto nella società di cui ha violato le regole e per questo giustamente viene, viene punito. Il secondo però tema eh, è il tema del contatto tra il lavoro del detenuto, il lavoro in carcere e poi le persone fuori Chi parla è Pietro e Raitano giornalista di altre economie che condurrà con appunto l'incontro Per comprare, acquistare prodotti dell'economia carceraria in qualche modo è sostenere Il, il valore straordinario di rinserimento del lavoro in carcere ma in qualche modo anche portare l'esterno, la società dentro il carcere, vedere cosa, cosa succede, vedere come, come funziona, carpire i meccanismi di quel pezzo di società perché di questo si tratta, che si chiama appunto carcere, casa circondariale, istituto di pena, chiamatelo come, come volete. Che però appunto ci riguardano, che, che, che rappresentano una, una parte della nostra, della nostra comunità. Ne parliamo con una, con una serie di realtà eh, molto interessanti che lavorano eh, dentro una serie di carceri in tutta, in tutta Italia eh, e con con altro mercato che direi per primo strutturalmente ha portato dentro le botteghe del commercio solidale o sta iniziando a farlo prodotti dell'economia carceraria modificando anche lo anticipo un po' la nostra percezione di quello che è il commercio solidale. Vi do due dati per introdurre, i carcerati in Italia i detenuti sono circa 68 secondo l'ultimo dato, penso che tranquillamente supereremo le 70 entro la fine dell'anno con una capienza in realtà di 45.000 posti per cui il sovraffollamento è il grosso problema delle, delle carceri eh, di questi, anche in questo caso correggetemi 14.000 circa lavorano eh, anche se il lavoro per i detenuti dovrebbe essere obbligatorio cioè si dovrebbe fare di tutto affinché i detenuti lavorassero appunto però la percentuale di chi lavora è quella che vi dicevo, 14.000 su 68.000 è tra l'altro una percentuale che scende sempre di più sono sempre meno soldi Per finanziare il lavoro in carcere. La maggior parte di questi lavoratori, peraltro, 12.000 circa, lavorano per le strutture, per l'amministrazione penitenziaria, quindi fanno lavori di ordinaria manutenzione e gestione del, delle carceri, in realtà sono solo 2.000 solo, sono 2.000 circa i carcerati, su un totale appunto di 68.000, che lavorano per realtà esterne al carcere e lavorano dentro il carcere o fuori, nei vari regimi che sono concessi loro, la semi libertà, l'articolo 21 eccetera. sono un po' queste le esperienze eh, di, cui, di cui parliamo a questo tavolo alle quali non rubo eh, altro, altro spazio comincerei con Verbania la cooperativa di Vieto di Sosta Marco, molto meglio nota con Banda Biscotti che peraltro sono là fuori sono degli ottimi biscotti che vengono prodotti che costituiscono uno dei prodotti che verrà venduto col marchio solidale italiano nelle botteghe del commercio equo da adesso sono già in vendita Marco. Grazie. Cosa devo dire? Grazie. Eh, ma, eh, Panda Biscotti nasce sostanzialmente dall'esperienza da un'esperienza di formazione professionale, quindi da quello che è il Marco bagaglio del lavoro che di di il CFP Casa di, di Carità Onlus ha sviluppato in 30 anni di esperienza all'interno degli istituti di Pena del Piemonte. A Verbagna noi abbiamo consolidate da anni due attività nel settore della ristorazione che hanno, ci hanno consentito da prima di eh, aprire un ristorante che è la, la Gattabuia in convenzione e grazie alla collaborazione con il comune di Verbagna e eh, siccome la Gattabuia ci consentiva di fare un passaggio sull'esterno abbiamo sempre in qualche modo il problema di avere il laboratorio inattivo eh, nei momenti non di formazione e quindi lì c'è stato abbastanza facile eh, l'idea di pensare di utilizzare quegli spazi eh, sperimentandoci in attività di pasticceria è, è stato un percorso molto come dire così semplice eh, un, una scommessa che parte da un insegnante che prova a fare i biscotti i biscotti sono buoni proviamo a provarli alle fiere di paese le fiere di paese la gente dice che sono buoni che si presentano bene E così nasce, no? Con uh, uno scherzo in qualche modo. E secondo me la parte interessante al di là di tutta una serie di cose che ci accomunano no? con gli amici che poi sono finiti sotto il marchio di Solidario Italiano rispetto al quale appunto da dare il plauso a CTM che ha voglia di fare queste. di imbarcarsi in queste sfide. Uno degli aspetti secondo me importanti è quello della comunicazione, no? che va un po' sul secondo filone che tu identificavi, cioè il contatto tra il mondo del lavoro e, e la realtà dei, dei consumatori. E cioè il, il come è possibile raccontare nel modo giusto eh, queste, queste storie che arrivano da, da queste cooperative che partono da una mission molto molto precisa. Come trovare il modo di appunto. Eh, informare, comunicare, inventare dei marchi che riescano a essere accattivanti per potersi collocare sul, sul mercato. E poi la sfida del mercato è. è come dire, c'è tutto un, un sistema di consumatori già consapevoli e quelli in qualche modo perché è bello lavorarci insieme ma. Ci si trova tra amici, no? verrebbe da dire. Il, la sfida, secondo me, è riuscire a allargare, a intaccare la curiosità di quelli che sono distanti da questo. E Mi è capitato più volte di dire che secondo eh, me è sono una critica al momento di adesso, questo per è un momento di riflessione che va bene. Però abbiamo comunicato molto di più il carcere da quando abbiamo iniziato a fare biscotti e abbiamo avuto la fortuna di una persona ci regalasse un marchio del genere che è comunicativo in maniera assolutamente immediata abbiamo comunicato molto di più il senso di quello che facciamo da quando facciamo sta roba qui con i biscotti, con la banda biscotti che non facendo per anni eh, incontri, eventi di, di approfondimento, di studio sui temi, del reinserimento Perché il rischio era quello di incontrarsi in un, uh, in un gruppo di persone già sensibili che in qualche modo condividevano già una serie di valori, di attenzioni, di preoccupazioni. L'altro invece, quindi, con questo stacco invece c'è stata la possibilità di arrivare a, ad altre persone a molte più persone no? che hanno incominciato banalmente fermandosi allo stead a mangiare il biscotto e incominciare a sentire che c'era un sapore dentro di loro gradevole poi andarsi a fare una domanda gli dici: questi sono fatti in carta, ma come? e allora da lì parte eh, gli dici che sono fatti dalla banda biscotti e questi si gli occhi si mettono a ridere e ok e già quando si incominciano a ridere incomincia a capire che si può discutere si può comunicare si può entrare a approfondire un attimino di più Secondo me uno dei temi importanti su cui noi dobbiamo riflettere, e secondo me sarebbe interessante farlo anche insieme, no? è come inventare degli strumenti di comunicazione per proporre in maniera più più come dire, diretta immediata quello che stiamo cercando di fare. E su questo secondo me sia altre Economia e CTM ci possono dare una, una grossa mano, perché appunto... Io Parlo dalla nostra esperienza di cooperative sociali che in qualche modo resistono, no? E quindi fanno fatica a pagarsi i... a sostenere i costi di... dello stand qui dentro. Pensare di fare grossi investimenti in comunicazione è una roba difficile, allora, noi abbiamo la fortuna di avere un'amica grafica che è in gamba ci... ci regala una serie di cose, il marchio ci è stato regalato da un'amica che lavora in un'agenzia di pubblicità, però. Se sono cose che sono capitate no allora, altro è il discorso di voler mettere insieme invece un sistema che abbia nella comunicazione un, un vettore strategico di, di sviluppo perché da lì secondo me si passa e anche lì stando attenti sempre a come si comunica a trovare il giusto equilibrio no? tra eh, il comunicare il valore di quello che facciamo e non comunicare per comunicare e lì però ci sta un po' il fatto di rifletterci insieme poi l'altra cosa che mi verrebbe da dire perché c'è il dente avvelenato, ne parlavo prima anche con lei e che poi bisogna stare attenti anche ai rischi che ci sono perché dal mio punto di vista sta incominciando a venire fuori un movimento sull'economia carceraria e ci sono, iniziano ad esserci dei gruppi che eh, iniziano a sentire odore di business potenziale no, anche lì secondo me è bene che poi all'interno di questo universo si abbia la forza di andare a vedere esperienza per esperienza e capirne quali sono le caratteristiche e vedere quali, qual è lo spirito che anima i promoter e poi qual è lo spirito che, di coinvolgimento delle persone all'interno di questi processi perché non tutti quelli che lavorano in carcere lo fanno con lo stesso spirito, c'è gente che lo fa in un certo modo cercando di dare come dire, valore e dignità alle storie delle persone occupandosene da dentro Transitando sul fuori, occupandosene fuori. Altra invece è magari il tracciato di altre esperienze che intuiscono di fare business dentro la galera. E eh, comunque fare lavoro in carcere ha certo tipo di. Eh, assumere certe, le persone che stanno in carcere a un, ti mettere nella condizione di poter godere di certi sgravi fiscali anche sensibili per cui chi vuol fare business su questo potrebbe anche esserne interessato da questo punto di vista la legge smuraglia è uno strumento interessante per chi fa questo tipo di mestiere secondo me c'è anche lì un, un fronte di attenzione che come movimento che sta nascendo si, può, si deve tenere in considerazione chiudo con Il, come dire, il ringraziamento no? di nuovo questo è sempre l'occasione per farlo e il coraggio prima di ci comender per questo glielo ho sempre detto all'Alessio che ha avuto il coraggio quanto ci riguarda di sperimentare, proporre i biscotti a Garabombo. bombo eh, quando eravamo appena partiti erano 15 giorni che avevamo l'autorizzazione sanitaria, lui lì davvero ho la voglia di, di rischiare e poi ha, comunque ha il coraggio di, di, del consorzio che ci sta dando la possibilità di, di di crescere su questo noi per noi lavorare con CTM ha significato passare da due persone a sei persone la banda biscotti quindi cioè, immediatamente c'è stato uno stacco eh, chiaro uno sviluppo chiarissimo quindi, veramente c'è da, da, da ringraziare chi ci mette nella condizione di fare questo tipo di, di, di, di, di percorsi grazie grazie Marco è quello che va ribadito credo più di una volta, il, il lavoro in carcere è conveniente anche, anche per le aziende che entrano nel carcere, non solo per le cooperative, esistono anche realtà che fanno lavorare i detenuti e eh, per questo appunto hanno degli sgravi fiscali eh, non banali peraltro si è ripreso non, la parola Pietro banale. Raitano e giornalista di, di Altre Economie che conduce questo appunto, incontro in Italia eh, Solidale Italiano si lo si ricordiamo appunto lasciamo, andato, lasciamo a lui la parola per continuare, per continuare questo escursus questo viaggio all'interno appunto del, di da, questa nuova iniziativa di Altre Economia. Con la volontà di fare qualcosa di buono e di, e di significativo, allora i risultati alla fine, alla fine arrivano. Mi, mi piace anche pensare che tutto, si, tutto parte anche dal basso, dalle scelte personali, citavi Alessio di Cico Mendes che ha assaggiato i vostri biscotti, secondo me, se ne è appassionato e quindi ve la portate. Dal nord al sud passerei la parola a Giuseppe da Cooperativa Sociale Lalcolaio, altra cooperativa, questa volta però il carcere è di Siracusa. Anche a te chiedo Giuseppe di raccontarci la vostra esperienza. L'esperienza dentro la casa circondariale di Siracusa era nata già alla fine degli anni 90, prima ancora che esistesse l'Arcolaio, attraverso il consorzio di cooperative sociali di cui poi l'Arcolaio, eh, quando è nato nel 2003, è entrato a far parte, è stata anche lì un'esperienza di formazione professionale. Quell'esperienza era andata bene, eh, c'è stata la collaborazione anche della, fondamentale della direzione della Casa Circondariale e quindi è stato deciso di, di formare, di, di creare una cooperativa, appunto l'Arcolaio, eh, con la specifica missione di eh, lavorare dentro il carcere di, di Siracusa. All'inizio è stata fatta un'esperienza Con, con il pane eh, che è andata male per problemi all'interno del carcere di, di distribuzione io non c'era a quei tempi però Giovanni il presente mi racconta che non si riusciva a vendere il pane al prezzo cioè si doveva vendere sotto costo quindi era un'attività totalmente in perdita dal punto di vista economico e man mano si è passata alla produzione mh, dei biscotti che, che ancora adesso la cooperativa produce e quindi ehm, si è passati a, a una produzione che ha de, dei punti di riferimento abbastanza precisi, la tipicità dei prodotti del territorio quindi la valorizzazione in particolare della mandorla che è un prodotto di particolare pregio nella zona sudorientale della Sicilia, quindi nella provincia di Siracusa tra Siracusa e Ragusa e, e poi l'eticità dei prodotti, quindi dare al prodotto anche Una, una veste una, una, una dimensione eh, che possa anche far breccia all'interno di un certo tipo di di, di settore del, del mercato e, mh, nei prodotti che noi facciamo E impieghiamo eh, l'attenzione al sud del monte dimostrata dall'impiego di, dello zucchero di canna del, che viene al commercio eco e con CTM adesso si stanno pensando a altre cose per eh, utilizzare prodotti del circuito eco solidale man mano eh, ha preso piede diciamo, i prodotti poi gli è stata creata una, una veste grafica è stato creato il marchio Dolce Vasioni i prodotti diciamo, anche da questo punto di vista eh, diciamo, hanno una, un che è di, di accattivante riescono a far breccia, diciamo, nel consumatore e, e quindi diciamo, ci stiamo affermando su questo, su questo tipo di produzione un'altra un scelta che è stata fatta eh, un paio d'anni fa è stata quella di bonificare il, il, il laboratorio per la produzione di prodotti senza glutine E quindi anche lì eh, cercare di andare incontro anche a un tipo di, di richiesta che pensiamo venga comunque dal, dal mercato e, e tutti i prodotti che noi facciamo in questo momento dentro il laboratorio della casa circondariale eh, sono se ne privi di glutine. L'anno scorso a settembre eh, alla cooperativa è stata affidata eh, la gestione della, della, menza, della cucina a detenuti in questo modo diciamo abbiamo fatto un grosso salto nel senso che in questo momento riusciamo a a, a lavorare con una quindicina di detenuti tra il laboratorio dolciario e la e la mensa una cosa che comunque dà una una dimensione più più di gruppo no? E anche come cooperativa diciamo il valorizza ancora di più il, gli sforzi e il lavoro che facciamo e, ovviamente vabbè, le cose che sono state dette tutti i ragazzi che lavorano con noi i detenuti sono inquadrati secondo il contratto collettivo nazionale del lavoro c'è questo aspetto cui noi teniamo molto che è quello dell'educazione al lavoro molti dei, dei ragazzi che lavorano con noi è la prima volta che fanno un'esperienza di lavoro no? e quindi anche loro ce lo dicono si rendono conto che, che, che scoprono dentro il carcere in una situazione comunque molto particolare questa dimensione di, potersi, di poter guadagnare da vivere da, e da sostenere la, la propria famiglia in un modo che non avevano mai scoperto prima, prima di allora e quindi vabbè poi si vedrà però loro dicono quando uscirò sarà diverso eh, lo speriamo eh, niente sul discorso della comunicazione che, che faceva prima Marco in effetti anche noi <ride> noi sulla comunicazione diciamo ci arrangiamo che non è una strategia di solito vincente arrangiarsi c'è eh, il fatto che Cunga in questi anni Eh, un po' il lavoro fatto da, da Giovanni da tutta la cooperativa il loro fatto dei detenuti i prodotti no quando Marco diceva prima eh, comunque il prodotto è una, uno strumento di comunicazione forte il prodotto è riuscito a, a catturare un po' anche l'attenzione e quindi un po' come dire anche inaspettatamente eh, sono venute a cercarci le riviste, le televisioni adesso proprio in queste settimane stiamo registrando un programma che andrà in onda su, su Rai 1 ma loro sono venuti a cercarci cioè senza che noi avessimo una strategia per andare a comunicare voglio dire in queste condizioni ci va anche bene così <ride> però chiaramente se riuscissimo a elaborare una strategia anche comune, anche con, con l'aiuto di CTM che ci sta dando una, una grossa mano con, con una solidale italiano, sicuramente per noi sarebbe molto utile potremmo provarci a pensarlo grazie mille, grazie Giuseppe io ehm, Altra Economia che è una casa editrice ha pubblicato un libro che si chiama il mestiere della libertà, abbiamo cercato di censire eh, ha eh, ripreso la, le vostre, la parola in questo momento Pietro Raetano, giornalista troppo, di Altre Economia, che sta conducendo appunto questo, questo incontro e 30, solidale italiano. Noi contento, ricordiamo che stiamo trasmettendo in diretta da Milano, parla parla, parla, dalla fiera Fa la Cosa Giusta a Radio in questi tre giorni di eventi fieristici, è ospite all'interno degli spazi di altro mercato appunto questo incontro appunto è voluto è dentro, per, per eh, divulgare, per far conoscere e insomma, queste e iniziative adesso stiamo e eh, stupelli, parlando eh, di eh, iniziative che riguardano il carcere queste cooperative di eh, pasticceria per lo più almeno finora che sono state messe in piedi, sostenute da altro mercato e che come avete sentito danno la possibilità ai detenuti di, eh, di avere un lavoro all'interno del carcere e quindi anche una, una, una noi, speranza una professionalità anche per quando, si quando planta, usciranno la bassa, eh, noi lasciamo tutti, la parola ancora a questa, Pietro carcere, Reitano che introdurrà chiunque, probabilmente da poco eh, i prossimi i prossimi ospiti di questo evento Salto Paolo non me ne vorrà ma continuiamo le, le nostre le nostre esperienze, racconto le esperienze dal nord al sud, dal centro, Terni, Copartia Sociale Gulliver, terni Perugia chiederei prima a Federico e poi a Luca di raccontarci quello che combinano. Prima Luca e poi Federico. Dunque Gulliver è una cooperativa sociale di tipo B che è stata promossa nel 2004 da Frontiera Lavoro, che è una cooperativa sociale di tipo A che si occupa della progettazione e gestione di interventi a favore delle cosiddette fasce deboli. Eh, Gulliver quindi è nata eh, con la finalità di favorire l'inserimento lavorativo delle persone ristrette all'interno degli istituti di pena dell'Umbria in particolare attraverso la gestione di due attività imprenditoriali, una panetteria, il forno solidale all'interno della casa circondaria di Terni e un'azienda agricola, il Podere Capanne, eh, presso la casa circondariale di Perugia. Questa cooperativa noi l'abbiamo immaginata sin dall'inizio come una cooperativa di transizione Nel senso che tutte le persone detenute che vengono coinvolte in questi due progetti vengono attentamente selezionate dall'equip trattamentale dei due istituti di pena e dal nostro personale e poi vengono inserite in cooperativa per compiere un percorso di crescita e sviluppo professionale al termine del quale poi possano ambire ad una collocazione nel mercato ordinario del lavoro eh, l'impegno e la professionalità dei nostri ragazzi insieme all'impegno all e alla dedizione di due direttori tecnici un esperto agronomo e un esperto panificatore hanno permesso di realizzare una serie di prodotti di alta qualità che vengono poi commercializzati sull'intero territorio del, del centro Italia eh, attraverso mh, cana diversi canali commerciali. In particolare il progetto Podere Capanne ha previsto la messa in coltivazione di 12 ettari di terreno che sono limitrofi alla struttura penitenziaria. Eh, il terreno è stato parcellizzato in un oliveto con tutte le varietà dell'olio d'op Umbria, un orto che viene coltivato seguendo il principio della stagionalità E tenendo conto anche del calendario lunare il tipo di coltivazione prevede l'utilizzo di prodotti antiparassitari che sono tra quelli ammessi in agricoltura biologica quindi non vengono effettuati serbi e nessun tipo di radamento chimico e poi abbiamo un frutteto con piante multivarietarie e multispecifiche nel quale abbiamo cercato di, tenere, di preservare un po' le varietà tradizionali del, del nostro territorio eh, la distribuzione di questi prodotti avviene attraverso una rete commerciale che è strutturata in un gruppo di acquisto solidale che è formato da famiglie e da ristoranti ai quali noi un paio di volte a settimana consegniamo a domicilio i prodotti presenti insomma, nel, nel nostro orto Devo dire che ehm, questo tipo di processo di reinserimento socio-lavorativo funziona e questo è testimoniato anche dai diversi risultati concreti che abbiamo raggiunto nel corso di questi sette anni non abbiamo registrato nessun caso di recidiva, nel senso che le persone che sono transitate presso la nostra cooperativa sociale e poi sempre attraverso la nostra struttura accompagnate in percorsi lavorativi presso aziende esterne al carcere eh, non sono più ricadute in comportamenti devianti. Eh, troppo spesso abbiamo notato invece che La persona detenuta, una volta che ha terminato di scontare la propria pena, torna a vivere in condizioni di marginalità. Eh, quello che ci sforziamo di fare è proprio questo, riuscire a costruire un sistema che consenta a queste persone di cambiare vita per sempre di uscire dal carcere con sentimenti diversi rispetto a quelli che aveva al momento dell'ingresso e con una professionalità che gli consenta di cambiare vita per sempre. Questo è possibile attuarlo soltanto attraverso appunto una politica sociale che deve essere complessiva. Eh, sì, Io sono Federico Brunelli e mi occupo della gestione del forno al carcere di Terni. Diciamo che questa attività la svolgo da circa un anno e mezzo, eh, da quando l'agenzia la, eh, di formazione da cui nasce l'esperienza della Gulliver ha deciso, per diciamo, fattori anche esterni, quali ad esempio la riduzione dei fondi nell'ambito della formazione, ha deciso di investire eh, delle risorse, eh, tipo me, che sono... Anche attualmente ancora responsabile amministrativo dell'agenzia di formazione delle risorse eh, umane per gestire in un altro modo eh, questa cooperativa, cioè di farli fare eh, impresa. Credo che il primo eh, il primo cambiamento che eh, abbiamo avuto dopo oltre ai risultati importantissimi dell'inclusione di queste persone all'interno del mondo lavorativo eh, il, il primo cambiamento che ha avuto la cooperativa è quella di pensarsi impresa e il primo problema che abbiamo cercato di affrontare all'interno del forno eh, dove abbiamo iniziato dal 2006 a fare il pane, solamente il pane per eh, l'autoconsumo È stato quello di, di fare impresa e di trovare canali che, se, che fossero efficienti. Eh, quali sono i canali? Co, quali sono le problematiche? La grande distribuzione no, non ci ascolta, non ci vede perché poi alla fine va a, a vedere il prezzo. A, gli piacciono i progetti sociali ma poi guardano il prezzo. La difficoltà di un carcere è rifornire la distribuzione locale perché... Gli ordini che ci arrivano eh, sono oggi per domani o dopodomani al massimo tra tre giorni. Noi funzioniamo solo per far entrare le merci e per, fare, e per far partire la produzione ci vogliono due giorni di programmazione. Un giorno, un giorno e mezzo per farlo uscire. Eh, abbiamo perso clienti perché non potevano entrare eh, nei loro tempi, nella loro logica oggi per domani quindi qual era il canale eh, che poteva rispondere alle esigenze del carcere po era una grande media diciamo distribuzione che potesse comprendere e dare valore al lavoro sociale eh, sicuramente l'altro mercato ha risposto e sta rispondendo a, a, a questa esigenza per cui Eh, ci, ci ha messo alla prova Siamo, abbiamo fatto un cammino un percorso di un anno insieme eh, in cui abbiamo imparato a innamorarci l'uno dell'altro e, e una cosa che, che do atto all'altro mercato è quello di, di ascoltare le, le difficoltà che abbiamo noi che non sono quelle di una normale impresa e, e quindi Eh, abbiamo iniziato questo progetto per, per quanto riguarda Terni e eh, la produzione dei tozzetti che sono un dolce tipico locale eh, e, eh, e siamo, siamo, siamo cresciuti, siamo cresciuti soprattutto per, da un punto di vista dell'organizzazione e da, da un punto di vista della qualità eh, voglio aggiungere una cosa che mi sembra importante che Noi abbiamo, abbiamo, for, abbiamo e stiamo rifornendo anche dei grossisti locali eh, ma che, che a volte non, non riescono a, a, a capirci e, e a volte dobbiamo troncare il, eh, il, il rapporto perché, perché le merci non arrivano quel giorno. Eh, no, voglio dire una cosa che, che sto vedendo che è il frutto di questa esperienza e che è proprio fresca di, di, di questi giorni, eh, con l'altro mercato abbiamo raggiunto, stiamo raggiungendo un livello di qualità alto, no? da, dai lotti all'etichettatura, eh, dalle caratteristiche del prodotto all'umidità, no? E i ragazzi all'interno del, del forno cominciano a non solo fare impresa, a lavorare in un certo modo ma eh, a lavorare bene, quindi eh, se l'etichetta è sbagliata il prodotto gli torna indietro e loro fanno fa l'esperienza di un fallimento, se l'umidità non è corretta quindi non hanno rispettato i 16 minuti di cottura il prodotto gli torna indietro E cosa che con l'autoconsumo del pane loro cioè, lo, lo distribuiscono all'interno della del, e quindi imparano a fare le cose quindi gli diamo dignità perché il lavoro risponde alla, alla dignità no? delle persone perché loro lì pagano solo il prezzo della libertà per quello che hanno fatto e il sovrapprezzo è la dignità e attraverso il lavoro questa compensazione avviene eh, imparano stanno imparando a fare le cose come si deve e allora capiscono anche che eh, domani eh, possono fare anche loro l'impresa c'è un ragazzo che eh, sta uscendo in affidamento quindi andrà a lavorare In un, in un ristorante dove farà dei dolci per questa azienda che già si sta eh, muovendo per chiedere eh, mi sta chiedendo come funzionano eh, i finanziamenti per gli ex detenuti e eh, sta imparando a fare le cose in un certo modo quindi etichettatura qualità cioè si crea un meccanismo veramente virtuoso no? che non è solo lavorare ma anche lavorare bene e questo è un valore aggiunto che eh, mi piace riportare perché sì si capisce che l'altro mercato ci sta sostenendo ci sta sostenendo a fare impresa ma crea anche dei, eh, dei meccanismi virtuosi che, che non conosce quindi mi fa piacere anche comunicarglieli che che alcuni di noi, di noi, dei, noi, dei, dei nostri ragazzi che sono detenuti, eh, si stanno facendo delle domande per eh, per diventare imprenditori domani, ecco. Eh, no niente ecco io avete appena volevo portare questi Federico due aspetti Bruselli appunto, ha raccontato l'esperienza della cooperativa Gulliver in carcere stiamo parlando appunto di uscire fuori stiamo parlando questa, di, uh, di esperienza di lavoro in carcere no? come sì, terapia riabilitativa per il detenuto in qualche come maniera come terapia riabilitativa ma anche come strumento economico alternativo cosa... insomma come proposizione si all'esterno di, di, di, di, manco di, manco riconosce di riconosce in questo caso caso pasticceria, no, dolci eh, di prodotti comunque con un alto contenuto etico e con un E con una filiera anche molto controllata perché si parlava prima di prodotti senza glutine, quelli che fanno a nel carcere di Siracusa, eh, del controllo e dell'attenzione dell anche a, alla lavorazione artigianale di, di questi prodotti, quindi all'alta qualità eh, di, un, di un prodotto che poi viene diffuso eh, all'esterno del carcere con le difficoltà che stiamo sentendo peraltro perché appunto i meccanismi non sono così eh, semplici si è avviato un dibattito adesso all'interno tra i uh, relatori aveva parlato prima Marco Girardello adesso è tornata la parola a Federico Brunelli Rudy è il responsabile progetti è, il, è il, la persona che, che visita allora Rudy è di è di Bolzano credo se non erro e, e ha un accento un po' tedesco e loro sono cioè il tedesco è, lavorare in un certo modo e in effetti quel timore è, viene però però funziona ecco, è una cosa bella e loro continuano a dire che questi prodotti sono per il tedesco Vabbè, è una cosa carina che... chi ha un accento invece decisamente meno duro è Paolo Palomba, che è direttore di Altro Mercato appunto della più grande organizzazione di commercio eco d'Italia una delle più grandi del mondo anzi la seconda forse più grande del mondo ehm, che è un'organizzazione che nasce per importare prodotti del sud del mondo in Italia e sostenere quindi le economie e che quindi sta avendo questa interessantissima evoluzione portando i principi del commercio equo, ovvero una giusta remunerazione del lavoro, un valore aggiunto sociale in quello che si sta facendo, ovviamente una sostenibilità ambientale, anche sui prodotti eh, dell'economia italiana. E lo fa, appunto, è partita con questo marchio, adesso Paolo ce lo spiegherà bene, che si chiama Solidale Italiano, che investe intanto l'economia carceraria, ma lo aggiungo, anche alcuni dei prodotti fatti sui beni confiscati alle mafie. Però a te il compito di descrivere tutto. Bene, grazie Beh, intanto volevo dire che Rudy è napoletano e gli abbiamo fatto imparare il tedesco perché così quando viene a fare visita, sentendo uno che parla in tedesco, poi gli abbiamo beh, funziona, no? Quindi è solo un travestito da questo punto di vista. No, scherzo ovviamente, non è così. Eh, beh in un certo senso è un po' napoletano come carattere nonostante sia tedesco, eh, vorrei però dire che solidar italiano altro mercato è un percorso. Ed è un percorso che anche noi abbiamo cominciato a fare senza grandi certezze, con una grande volontà, con un grande desiderio di poter rompere un po' un confine che è stato quello per tanti anni che ha dato origine al commercio eco e solidale eh, del produttore esclusivamente del sud del mondo. E quindi di cercare di capire se alcuni valori che per oltre vent'anni altro mercato e ancora di più il commercio equo in generale potessero essere messi anche a servizio di realtà di produzione in Italia è un percorso quindi che è iniziato credo con, con grande entusiasmo proprio dalle esperienze delle cooperative nelle carceri e in particolare con l'obiettivo di cercare di lavorare insieme con determinate logiche, a me ha fatto molto effetto sentire dire da Federico sì. dico bene eh, il, il, il tema del lavorare bene e del, vede, del veder riconosciuto alla bontà del lavoro perché in realtà questa è un'esperienza che spesso abbiamo con dei produttori artigiani, con dei contadini con i quali a volte se il prodotto non incontra un certo gusto o non ha un certo stile qui da noi il vero problema è capire insieme come si può arrivare come si può leggere il mercato che poi noi diciamo il mercato ma poi alla fine il mercato è la possibilità per ciascuno di noi di consapevolmente, responsabilmente scegliere dei prodotti che non siano solo buoni dal punto di vista del gusto ma abbiano un valore in cui ci possiamo riconoscere in, una, in qualche cosa che senza rinunciare appunto al gusto, all'estetica, alla qualità ci consenta anche di realizzare qualcosa in cui crediamo. Io credo che qui in questa fiera ci sono veramente decine di migliaia di persone che sono la dimostrazione di questa volontà. Il vero problema è che a volte manca, manca proprio l'accessibilità a queste cose e l'altra cosa che veniva detto prima era anche il fatto che magari partire da un prodotto ci consente di arrivare ad un concetto partire dal concetto non sempre riesce a essere efficace di un'idea che si mangia un'utopia che si realizza una, un qualcosa che accade cioè si può e si può soltanto, non soltanto a Natale eccetera ma i biscotti che vedete lì fuori le mandorle tostate Si possono consumare tutto l'anno e sono buonissimi tutto l'anno, e a colazione vi assicuro che io da un po' l'ho inserito nella mia dieta, sono eccellenti. Allora, il concetto qual è? È quello di riuscire a fare in modo che l'accessibilità ci sia. E prima si parlava del problema della comunicazione, il, il percorso di solidali Italiano Altro Mercato vuole anche un po' trovare insieme ai produttori e alle cooperative anche un tentativo di risposta di questo problema sui due versanti il primo è quello della visibilità dell'accessibilità e cioè la logica di un marchio che consenta di raccogliere diverse esperienze ma poi su ciascuna confezione come notate, come sapete poter raccontare le specificità di ciascuna esperienza crediamo possa essere il valore che dia visibilità, sia uno strumento a servizio questo marchio proprio di queste cooperative che magari da sole potrebbero avere più difficoltà a fare questo percorso anzi la logica è proprio quella della complementarietà non avrebbe senso il marchio solidale italiano altro mercato se non ci fosse sotto una storia della cooperativa eh, Gulliver piuttosto che altra su cui fare un racconto vero un'esperienza e il racconto è anche questo una parte essenziale della nostra esperienza nel commercio solidale. la difficoltà del commercio solidale è che bisogna raccontare qualcosa che spesso è lontano, fisicamente lontano, qui forse abbiamo la fortuna che invece la realtà è più vicina e quindi, però il racconto è il racconto di qualcosa che esiste, che accade, che è vero e che coinvolge le persone attraverso l'atto di consumo, ma non solo quello, in maniera piena. L'altro elemento su cui possiamo lavorare insieme è quello anche un po' della garanzia. Allora, quando si sente l'odore del business qualcuno comincia magari a fare quelle azioni che sembrano un po' eh, l'ethical washing si dice o comunque quelle azioni che servono un po' per far vedere che faccio qualcosa più che fare veramente qualcosa. Allora, probabilmente il percorso che abbiamo iniziato si dovrà rinforzare anche con il tema della garanzia, cioè del decidere un po' insieme quali sono i requisiti minimi che riteniamo debbano essere presenti in una cooperativa, in un'organizzazione che produce con queste finalità al fine poi di poter fare in modo che non si svegli qualcuno la mattina e con un'azione pura, puramente di comunicazione ma senza sostanza possa impossessarsi di qualcosa che ingannerebbe sostanzialmente l'altro elemento importante è anche quello che si diceva il tema del lavoro inteso eh, come lavoro sia artigianale che imprenditoriale e cioè c'è Il momento in cui il prodotto è finito e confezionato ed esce esce dalla cooperativa non è il momento in cui è finito il percorso, è il momento in cui in un certo senso il lavoro il riconoscimento del lavoro inizia, inizia perché è da quel momento in poi che... Attraverso magari un dato banale, le vendite, la domanda, attraverso gli apprezzamenti, attraverso una richiesta magari di qualcuno che ci vuole venire a conoscere, abbiamo un ritorno che poi dà quel valore al, al riconoscimento dell'aver lavorato non solo, ma ad aver lavorato bene. Ed è questo secondo me il meccanismo virtuoso che si può alimentare in una collaborazione che possa consentire anche di sviluppare un'attività che oggi... Ha ancora dei limiti oggettivi, ci sono dei problemi di logistica, l'organizzazione dell'ingresso dell delle merci, degli ingredienti piuttosto che della fuoriuscita dei prodotti ci sono dei problemi magari di pianificazione dell'attività e quindi la necessità di poter programmare ma sono tutti problemi che se c'è la volontà e soprattutto se ci sono i riconoscimenti esterni, si possono da un lato risolvere e dall'altro possono continuare a generare quel carburante virtuoso che è il riconoscimento del valore del lavoro che poi è lo scopo finale per cui realizziamo questa attività ecco direi che questo è il percorso che è un po' iniziato Con credo anche da parte di tutta l'organizzazione altro mercato, le persone che ci stanno lavorando credo possano testimoniare l'entusiasmo nonostante le difficoltà. L'entusiasmo nonostante qualcuno dica, eh ma sono già finiti i biscotti, eh sì, adesso ci stiamo organizzando, vediamo un po' insieme se riusciamo a fare in modo che se ne facciano di più. No? E anche la possibilità, quindi di poter far sì che questa. Eh, Questo tema dell'economia carceraria diventi qualcosa di assolutamente quotidiano, qualcosa che entri nelle nostre vite e che noi possiamo entrare anche nelle vite, in qualche modo, di chi produce e, di realizza, questi, e realizza questi prodotti. Grazie Paolo, faccio una domanda a tutti però parto da te. Ave, avete eh, appena sentito Paolo Paloma, direttore generale di Altro Paolo, Mercato, me in questo momento questo è tornata problema. la parola al moderatore. Sì, moderatore Pietro eh, Raitano, giornalista di Altre Economie che sta conducendo appunto questo incontro, lo ricordiamo che eh, stiamo trasmettendo in diretta dalla fiera Fa la cosa giusta, eh, la fiera del consumo critico degli stili di vita sostenibili di eh, Milano, questo incontro adesso eh, lasciamo nuovamente quindi eh, per non perderci davvero nulla di quello che stanno eh, dicendo che ci porta all'interno di un universo mh, po poco accessibile per sua stessa natura quello del carcere appunto lasciamo la parola dunque eh, al, a Pietro Raitano che probabilmente poi Sta introdurrà un uh, dibattito un dibattito con il pubblico un rapporto diretto tra consumatore e produttore eh, che tanti altri meccanismi allora mi chiedo appunto se questo rapporto per quanto difficile perché poi mediato da, da tanti fattori si riesce a mantenerlo e quindi a valorizzare l'economia carceraria io. Sì, sì. beh Direi che lo dicevo un po' prima, no? Quando qualcuno comincia a dire "Ma dove sono i biscotti?". È tornata, è tornata la parola a Paolo Palova, direttore generale meccanismo. di Etromercato. E diciamo che in questo, in questo senso gli strumenti un po' di marketing e di comunicazione devono veramente essere messi a servizio del valore della causa che si vuole portare avanti. La logica Della, del prezzo si parla tanto del fatto che i consumatori sono attenti al prezzo e solo al prezzo in realtà non sono i consumatori che sono attenti al prezzo sono alcune imprese che sono attenti al valore per fare in modo che buona parte di quel valore che è il prezzo pagato dal consumatore entri nelle proprie tasche che, che è un percorso un po' paradossale perché si fa un po' credere che sia il prezzo no? e da questo punto di vista il riconoscimento Molto banale sta nel fatto che per esempio nel mondo dell'alimentare, proprio l'altro ieri l'Istat ha segnalato un ulteriore crollo dei consumi nella grande distribuzione e negli ipermercati, però se andiamo a vedere i prodotti che crescono sono i prodotti che hanno un contenuto non solo intrinseco ma anche estrinseco, e cioè i prodotti biologici per esempio, e che... Delle due talvolta costano di più, certamente non di meno. E anche i prodotti a maggiore, a più alto ed evidente, evidente e credibile, aggiungerei io, contenuto etico. Allora, il vero problema per mantenere in vita un progetto del genere è quello di avere ogni volta una storia vera, non solo da raccontare ma da testimoniare. E ognuna di queste sono, e sono storie vere. E all'interno di queste storie se ne possono generare delle altre. Sono vere, sono credibili, si possono toccare con mano. Toccate con mano la felicità che vi dà la Coca-Cola messa sul tavolo a pranzo. Provate a toccarla con mano. Penso che sia la più grande tristezza quel tipo di felicità che ci viene proposta. Eh, ha terminato sia a rispondere eh, alla domanda provocazione, eh, eh, di Piero Reitano a il direttore appunto prodotti. Paolo eh, Palomba direttore generale di Altro Mercato ora a, la parola è dei, tornata a, a sottolineare questo, questo concetto Ma molto chiaro a, a Marco Girardello io, della cooperativa di vieto di sosta di Verbania a dare un tozzetto alla guardia magari uno lo prende e l'altro gli dice ma che fai, questo l'hanno fatto i camosci cioè c'è un pregiudizio forte i camosci sono i detenuti e quindi anche chi vorrebbe c'è un pregiudizio di un ambiente così forte che, eh, che è difficile ovviamente il consumatore grossista non, solitamente non, non vende la nostra storia vende solo il prodotto facendo quel lavoro su prezzo per cui per noi diventa importante eh, raccontare la storia e trovare un canale per, per, per promuovere questo prodotto a chi interessa no? e allora eh, credo che l'economia dei gas diventa eh, una, una risposta splendida che si sta sviluppando ovviamente in Umbria e più credo scendiamo In Italia questa realtà è ancora sconosciuta o agli, agli inizi, ma venendo qua ho visto la carta di, di Milano dei gas, cioè sono tutti punti rossi, eh, spettacolare, quindi ci viene in mente che c'è un modo di raccontare questa storia a delle persone che la vogliono ascoltare e che sono capaci di, eh, di dargli quel valore che c'è. di Di, di esserne felici quando poi due volte, perché poi il prodotto è buono. Brevissimamente. Per quanto riguarda Perugia, ad esempio, noi prevediamo con le persone che sono visite al nostro gas delle visite all'interno della nostra azienda agricola. Quindi quando ci sono belle Questo giornate. che sta parlando a a Federico Brunelli della cooperativa Gulliber Siamo di uh, Perugia. Anni. Eh, aprendo il carcere a, ai nostri diciamo clienti, ma anche ai loro amici, ai loro conoscenti. Eh, il nostro agronomo. Prima di essere un agronomo è un paesaggista, quindi ha realizzato questa azienda agricola con dei camminamenti, con le piante aromatiche che abbelliscono, quindi è proprio una bella passeggiata in piena campagna e questo ci serve anche per far conoscere poi i ragazzi che ci lavorano ai nostri clienti, farli raccontare le loro storie e passare ecco, un paio di ore comunque all'aria aperta perché comunque siamo eh, e questo ecco serve un po' anche a promuovere e a pubblicizzare la nostra esperienza. Grazie, prima di dare la parola a Marco, dietro i grandi progetti ci sono sempre grandi donne, <ride> quindi chiedo Valeria Calamaro di Altro Mercato di, di inserirsi. No, volevo solo aggiungere una cosa rispetto a quello che diceva Federico, la forza dei consumatori che hanno un interesse, il commercio eco credo che sia la dimostrazione in questi vent'anni di come il consumatore abbia una forza bestiale nel muovere eh, eh, delle cose che non esistono perché se pensiamo a un, un esempio le banane del commercio equo non c'erano non c'erano nella grande distribuzione non c'erano proprio in Italia sono stati i consumatori che hanno fatto talmente tanta pressione Paolo se lo ricorda ehm, e hanno fatto in modo che questa che era un'idea e un progetto, un sogno, sia diventato una, una realtà con cui oggi la distribuzione si misura e quindi il fatto di eh, veicolare attraverso le, le botteghe del mondo ha anche un valore estremamente forte, di, cioè quanto vale l'atto d'acquisto e l'atto di scelta di consumo è un atto anche di tipo politico che oltre a cambiare eh, la sensibilità, la conoscenza e l'informazione su delle realtà che oggi non stanno nella conoscenza dei consumatori eh, forse l'economia delle terre liberate è già più dentro nella, nella sensibilità del consumo di oggi, l'economia carceraria lo è meno ma sicuramente diventa atto politico il proprio consumo nel momento in cui probabilmente ne parlavamo con Marco in un incontro recente diventa anche un veicolo di spinta sui carceri a cambiare la loro modalità a passare da un'idea di punizione a un'idea di rieducazione e questo lo possiamo fare mangiando dei biscotti e questo è estremamente bella come idea se ci pensate quindi il consumatore ha un potere su questo noi possiamo lavorare molto perché quantomeno abbiamo maturato questi anni di esperienza quindi anche in questo il legame è molto diretto anche se sembra che magari mangiando biscotti non si cambia il mondo un po' si può fare sicuramente, Invece, sicuramente si ingrassa Sicuramente sì. Vi ricordo che siamo in diretta dalla Fiera Fa la Cosa Giusta a Milano, stiamo trasmettendo l'incontro solidale italiano a cura di altro mercato. Grazie quello che ritorna dicevo, la parola a Marco a, a Marco Girardello cosa, della cooperativa di vieto di sosta di Verbania del gesto di mettersi in bocca un, i prodotti che arriva dall'economia carceraria perché è così quello che capita perché poi i sistemi all'interno del, del mondo del carcere viaggiano anche su questo, queste logiche e quindi se tu crei una produzione se tu uh, riesci a fare in modo che uh, abbia un senso, questa paradossalmente riesce a incidere sul modo in cui il carcere amministra se stesso e quindi certe aperture si sì, si sì, si sì, si sì, sì si generano poi il passaggio no, del rapporto con gli agenti è curioso perché poi secondo me si vivono dei, dei, dei momenti in cui poi dopo eh, il pregiudizio crolla, adesso noi stiamo vivendo questa fase qui all'inizio, grande prevenzione da parte del, del, del mondo, degli agenti adesso c'è il meccanismo di emulazione di fierezza, per cui hai l'aspetto contrario, a parte la tangente al cancello che quella è una roba fissa, che è un problema per noi, però vabbè, finché riusciamo a controllarla le, le scatole non passano se non lasciamo la, ta la tangente per cui dobbiamo lasciare il pacchetto se non ci aprono il cancello, il... poi c'è l'altro fenomeno interessante che ogni tanto di notte spariscono dei, dei pacchetti dal laboratorio quindi sono loro che hanno le chiavi che aprono e allora, la cosa più interessante è invece quando ti trovi a, a confrontarti con persone che comunque fanno un lavoro complicato che è un lavoro brutto perché fare la gente spesso e volentieri è un lavoro in cui fai fatica a riconoscerti e ci sono persone che hanno sete di riconoscimento eh, rispetto anche al lavoro che fanno e hanno voglia di identificarsi con qualcosa di sensato però quando ti trovi, mi è capitato 15 giorni un mesetto fa Eh, di fare l'ascensore per andare in laboratorio all'esterno con un agente della scuola che mi dice quanti biscotti stiamo facendo riusciamo a, riusciamo a farli tutti quelli per CTM cioè, come dire, lo stava dicendo al plurale e questo è una roba significativa che accade no? per cui davvero c'è un, un effetto domino curioso che si sviluppa l'altra cosa secondo me importante è che noi nella misura in cui Eh, cerchiamo di fare questo percorso dobbiamo resistere dalle campane delle, di certe sirene che possono chiamarsi grande distribuzione perché il valore aggiunto come dicevi tu prima Paolo è il racconto che c'è dietro il racconto e la testimonianza tu sai quanto è, è dal nostro punto di vista è poi importante che la testimonianza venga portata dalle persone che lavorano direttamente con le mani impastano quei benedetti biscotti perché quel giorno lì Luciano era fiero di quello che stava facendo e anche è un modo di raccontarsi diverso no? che incide sull'immagine che hai di te ma Simone l'ha fatto a Genova 15 giorni fa con un gas no e crei un, veramente un rapporto Eh, come dire che funziona per cui è la persona che è stata in carcere che esce fuori che va a farsi un incontro con un gruppo d'acquisto solidario e racconta la sua storia racconta la sua storia di eh, ragazzo siciliano che è arrivato da una famiglia con, con collegamenti con la criminalità che faceva le rapine che, che ha fatto percorsi di galera brutti e che poi a un certo punto si stufa e trova una galera in cui gli danno una mezza opportunità e lui incomincia a fare biscotti e scopre riscopre sto sapore questa passione per la cucina e e poi va a fare il cuoco in gatto in, in, come dire no? e le cose le va a raccontare a della gente e chiudo su questo perché eh, questo è curioso noi abbiamo fatto una cena di raccolta fondi 15 giorni fa che è andata molto bene per comprarci un forno nuovo per far più biscotti no? Ma abbiamo fatto sta cena bellissima tantissime persone hanno partecipato perché la cosa curiosa è che poi anche la banda biscotti sta diventando un fenomeno comunitario a Verbagna sono tante persone che ci hanno aiutato l'ultimo incontro l'ultimo momento di questa cena era il racconto che Simone doveva fare della sua storia ma lui non ce la faceva perché era emozionatissimo e eh, la cosa curiosa era mh, che la sera prima lui diceva a sua mamma mamma io non ce la faccio andare a fare st sto racconto qui in mezzo alla gente e la mamma gli fa imparare ma che vuoi Simone ma che non avevi vergogna di andare con la, con la pistola a fare le rapine e ti, ti, ti pisci addosso per andare a parlare la tua storia a quattro persone è così quello che capita no? quindi davvero Si fa politica facendo questi piccoli gesti, dobbiamo trovare un modo di resistere a certe tentazioni e restare agganciati a quella che è la nostra esperienza e veicolare quello che è il senso vero di quello che facciamo, che è il prodotto ma è la storia, è la storia di questo prodotto. Si è parlato Marco Girardello della cooperativa di Vieto di Sosta di Verbania, cooperativa interna al carcere, dove producono appunto questi biscotti chiamati ironicamente banda biscotti. Adesso eh, La parola è un altro passata ad un altro. Mh, Un'altra persona di cui non sappiamo, non, che non, non, non c'è no? stato detto il nome, per cui aspettiamo a sentire cosa sta dicendo e poi intanto vi, saremo, vi faremo sapere chi è. Una connotazione politica che dà la possibilità alla cooperativa di andare dal direttore della casa circondariale a dire CTM ha visto che i prodotti sono buoni e vuole commercializzarli attraverso un marchio solidale italiano che c'è dietro tutta una storia, un percorso come dicevi tu Per il, il, il direttore della, della nostra casa circondariale è una grossa spinta, perché insomma, anche loro faticano giorno per giorno, ci hanno dietro eh, il provveditorato, ci hanno le guardie, ci hanno tutta una serie di problemi, per cui anche loro viene difficile appoggiare, e senza il loro appoggio noi non andremo nessuna parte, a appoggiare il nostro lavoro. Quindi... Il fatto che i prodotti riescono a entrare sta in parlando certi circuiti... Giuseppe dell'Arcolaio, che è una cooperativa di Siracusa, anche questa è impegnata, una cooperativa carceraria, impegnata nel eh, settore della pasticceria. Eh, aveva parlato prima in apertura di questo incontro della valorizzazione dei prodotti del territorio, dell'eticità dei prodotti e sul fatto appunto di puntare Eh, loro hanno scelto eh, da Siracusa appunto di puntare sui prodotti senza glutini, dolci si chiamano anche questo eh, un nome molto ironico dolci evasioni Lavoro. per molti de de dei ragazzi che lavorano con noi sono sicuro il, eh, il fatto di, di lavorare con le cooperative per molti rappresenta proprio una svolta nella propria esperienza di vita e sono delle storie interessanti sono storie importanti che Possono eh, comunicare il prodotto, cioè secondo me una strategia fondamentale per comunicare il prodotto è comunicare quelle storie, perché sono storie, storie di vita, storie, storie reali, storie che, che, che i ragazzi spesso anche o dentro con noi oppure quando c'è l'occasione anche con qualche, in qualche intervista, anche fuori, riescono a comunicare riescono a comunicare molto bene. Quindi sarebbero delle storie sicuramente da valorizzare e da portare fuori dal carcere. E l'altra cosa, che, appunto, fuori, per parlare fuori dal carcere, quello sarebbe diciamo, il completamento dell'esperienza, perché noi lavoriamo essenzialmente dentro le mura delle carceri, no? però lo sforzo è quello poi di uscire fuori dalle mura per fare un accompagnamento ai ragazzi che, che hanno lavorato con noi e per completare questo gi questo ciclo virtuoso torna Grazie, la parola mi piace, al mi piace pensare che moderatore Pietro Raitano, giornalista di Altre di Economia che uh, e sta appunto conducendo questo solidale incontro diversi, solidale italiano sono quasi omologhi il nostro tempo in realtà sarebbe finito ma noi ne abusiamo specie se c'è qualcuno che che vuole intervenire poi prego prego Sì, naturalmente il pubblico non ha Io, microfono e deve fare il tragitto. Questa è una signora appunto del pubblico. Quella che è proprio li, li veicola. Scusatemi, li veicola alle alle persone. E volevo aggiungere un discorso a quello della storia. Eh, per me è importantissimo quando riesco a raccontare la storia vendendo il pacchetto di biscotti o la cioccolata del commercio equo. E in questo volevo dire che CTM sta facendo un grande sforzo adesso col soldato italiano per raccontarci le storie che ci stanno dietro e sarebbe importante continuare costantemente a farlo perché è proprio quello il... Il punto di forza dei, dei prodotti, cioè volevo solo aggiungere questa parte, quindi abbiamo fatto Verbania, stiamo mandando fuori del materiale informativo ma continuare costantemente a farlo perché è fondamentale un marchio dunque solidale Italiano che contraddistingue questo tipo di prodotti insomma se, se, se qualcun si altro vuole intervenire biscotti o sì un marchio, un marchio nuovo un rapido, che, è, che chiaramente prima, da no? quello che stiamo vedendo quando, qui eh, seguendo questo incontro mercato, ancora, sta ancora muovendo i primi passi ci si sta, si ancora, si aggiustando, si sta ancora aggiustando fare, si sta ancora cercando di capire un po' come migliorare eh, le cose ma è già insomma un marchio che è partito che probabilmente si è già in commercio un progetto che nasce già da, da quest'anno, nuovissimo appunto da gennaio 2011 una raccolta di prodotti che portano a questo marchio, garanzia in sostanza torna la parola al direttore generale di Altro Mercato è importante perché ci aiuta anche a capire che magari quello zucchero che possiamo vendere come materia prima a una qualsiasi industria invece può avere un ulteriore valore coniugandosi con un'esperienza di questo tipo presso di noi e l'ultima cosa che volevo un po' citare che è un po' legata al valore del, del consumo cioè del fatto che i, i, tanti piccoli atti del consumo sembrano piccole gocce del mare in realtà possono essere non dico degli tsunami in senso positivo possibilmente ma possono avere un grande valore un po' come il voto nel portafoglio no forse abbiamo un potere attraverso le nostre azioni quotidiane molto rilevante E forse abbiamo anche il compito di ribaltare il concetto di convenienza, anzi di cercare di far sì che la convenienza come la intendono i britannici più che non gli italiani possa essere un elemento anche del nostro atto di consumo. Oggi la convenienza, le pubblicità e i volantini ci fanno pensare che sia solo il prezzo basso. No, la convenienza in realtà è la relazione che c'è tra il valore che io ricevo, il valore che io quindi ricevo da quel prodotto come anche valore estrinseco e quello che io pago ovviamente o quello che io ci metto. Quindi è conveniente, ma veramente bisogna cominciare a pensare che è conveniente non solo sul piano sociale ma anche individuale il fatto che si sviluppi un'economia carceraria di questo tipo Proprio per tutti gli elementi che dicevamo prima, la riduzione della recidiva, la maggiore eh, serenità, la forte integrazione sociale, l'equilibrio, lo sviluppo, sono tutti elementi di convenienza, allora probabilmente abbiamo un altro compito sul piano politico. La convenienza non è la roba che costa poco, la convenienza è quella roba che costa il giusto rispetto al valore che danno. E non c'è soltanto la gratuità di un valore sociale, c'è un ritorno anche personale in queste cose. Allora Questa è una cosa che dobbiamo imparare, credo tutti quanti, a cominciare dall'altro mercato a eh, sottolineare in maniera rilevante. Quindi questi prodotti sono convenienti.